Гайсен, 1984 Я щойно прочитав, що перша документальна згадка про Гайсен датується 1545 роком, а Макдебурське право він отримав 199 років по тому, тобто у 1744. Так що в ньому чого доброго де не де ще й позалишались якісь рештки старого осінньо-середньовічно-барокового штетлу коли не в реальній поставі так званих архітектурних пам'яток, то хоча б у натяках на їхню давнішу присутність. Камінь, листок, незнайдені двері, як пише про забуття і втрату Томас Вулф. А якщо припустити кляштор Бенедиктинів, синагогу, замку вежу чи палац намісника, стару цукроварню, повітовий ліцей, офіцерське казино, Гайсен для мене – цілком особливе місто. Я був у ньому не менше двадцяти разів, але так і не зміг його побачити. Бували часи, коли я потрапляв до нього щотижня, як і часи, упродовж яких його назва означала для мене щось на зразок «Столиця світу». І я страшенно прагнув опинитись у Гайсені, хоча б на кілька годин. Зрештою – так завжди і бувало, я опинявся в ньому лише на пару годин, зате не менше двадцяти разів. От я тепер намагаюся ці рази хоч приблизно полічити, і в мене ніяк не виходить їх менше двадцяти. І все ж я не міг його бачити. Саме тому він для мене і є особливим містом, іншого такого не існує, щоб я стільки разів у ньому бував і зовсім його не бачив» адже між мною та Гайсеном було віконце густо замазане фарбою захисного військового кольору лісова частина в якій я за дурняк віддав батьківщині близько 10 місяців свого молодого життя розташовувалась у лісі між Тарасівкою та Михайлівкою багато років по тому я знайшов усе це на мапі ці місця лежать східніше від Гайсена який уже і сам по собі лежить на сході Поділля. Вони віддалені від Гайсена десь на 12 кілометрів. Але на поштових конвертах, що якимось дивом знаходили мене в тому лісі, слід було писати «Вінницька область, місто Гайсин, Армійська система любила дезорієнтувати цивільне населення і заплутувати ворожих шпигунів. Зрештою, спробуйте розпізнати других – у Гущавині першого. Армійська географія зумисне помилкова, а топоніміка більше замовчує, ніж називає. Нас возили до Гайсена такою собі вантажною будкою. У ній поміщалося рівно 20 робійців. Ми не могли бачити, що там назовні, поза як вікна в будці було замальовано, про що я вже сказав. Перебіг подорожі можна було тільки відчувати – наприклад, задницями. Спершу було кілька кілометрів бетонки, лісової дороги, стеленої бетонними плитами, тож наші зади відчували кожну шпарину між ними. Потім був означений нашими тулубами поворот праворуч і далі шосе, на якому нами переставало підкидати. Але згодом ми знову опинялися на чомусь нерівному, іначе в суціль подовбаному Тобто на вулицях Гайсена. Усю дорогу ми голосно лаялися, перділи і сміялися. А чим ще розважатися в дорозі солдатові, захисникові батьківщини? Якщо нас везли до Гайсена у п'ятницю, то це означало лазню. Якщо в неділю, то кіно. У лазні ми обливалися з тазиків і мірилися хуями. У солдатів другого року вони виявлялися довшими. Солдати другого року переважали молодих навіть у цьому. Зате в кіно ми заходили колоною подвоє і розсідалися по своїх безкоштовних місцях. Кінотеатр називався «Мир» і належав до широкоформатних. Це не якийсь там задрипаний клуб із поламаними стільцями і земляною підлогою в Тарасівці, чи все-таки Михайлівці. Ми маршували через фойє колоною подвоє – і вертіли головами на всі можливі боки. Нас цікавили навіть не дівчата, а їхні міні-спідниці, які, здається, тієї весни-літа саме починали з'являтися знову. Слід було нахапатися голодними очима цих зорових образів, увібрати їх у себе ніби кисневий запас, щоби згодом, за першої ліпшої нагоди, дати волю фантазії та руці слід було надихатися перед смертю. Можливо, через це я не пам'ятаю фільмів, які подивився у Гайсінському кінотеатрі «Мир». Точніше, я пам'ятаю лише два з них, але обидва індійські. Перший називався «Слони мої друзі», а другий – «Танцівник диско», хоч у другому також показували слонів. Кажуть, ніби танцівник диско зібрав по всьому СССРу Якісь рекордні прокатні суми – 60 мільйонів рублів чи більше. Моїх там немає, ані копійки. І диско я, щиро кажучи, ненавидів. Офіційно існував ще один варіант потрапляння до Гайсена – увольненіє. Неофіційно – те, що називається самовольна отлучка. Але в неї майже ніхто з нас ніколи не пускався. Тобто, якщо й пускався, то радше до Михайлівки чи Тарасівки, і в обох випадках по самогунку. Натомість офіційного звільнення на один день мені так ніколи й не дали, хоч і обіцяли на день народження. Але з самого ранку все пішло косо криво, і Сізий після розводу кинувся з кулаками на прапорщика К. Я вживаю це К не як алюзію до кавки а тому що насправді його прізвище було «Козьол» з наголосом на першому «О». Вони до кривавої юшки порозквашували б один одного мармизи, якби я не вліз поміж них і не став рознімати. За це в мене забрали вихідний і, нагородивши лопатою та кайлом, поставили над якоюсь непотрібною дурною траншеєю командувати десятьма шлангами які її все одно ні за що б не копали на тому холоді. Гидкішого дня народження в моєму житті не бувало. А проте добре, що саме так усе і сталося. Бо що, якби мене таки випустили до Гайсена? У парадці, черевиках, шинелі й шапці. І що я мав би там робити ті шість, сім чи усі вісім годин, такий самотній зі своїм днем народження.